Верховний Гросмейстер здійняв руки. «Чи завершено ритуальне шмагання кадил долі, щоб відігнати злі і безладні думки від цього священного кола?» «Ага!», ага – перепитав Верховний Гросмейстер. У нього аж руки опустилися. «Ага!» – радісно повторив брат-клозетник. «Я сам про це подбав!» «Треба казати так, о Верховний Володарю!» Справді, бо я вже стільки разів пояснював, якщо не хочете сягнути глибин мудрості. А то ж, затям собі слова Верховного Гросмейстера, докинув брат Дозорець, злісно зеркнувши на порушника дисципліни. Я так довго шмагав тікадила, промимрив брат Клозетник. Ми слухаємо вас, Верховний Гросмейстер, сказав брат Дозорець. Гаразд, отже сьогодні спробуємо ще раз провести експеримент із викликання дракона. Сподіваюся, ви принесли відповідну сировину, браття. Уся брудна робота на мені, і хоч би хтось подякував. Усе в ажурі, верховний гросмейстер, запевнив брат Дозорець. Гросмейстеру довелося визнати, що цього разу братія підготувалася трохи краще. Вони явно не гаяли часу. Найпочесніше місце відвели миготливій вивісці таверни. Верховний гросмейстер подумав, що того, хто прибрав її з вулиці, варто нагородити якоюсь медаллю за громадські чесноти. Моторошно-рожева Е хаотично блимала. «Це я приніс», – гордо сказав брат-дозорець. «Вони думали, що я лагоджу її або що, а я собі взяв викрутку і чудово», – похвалив Верховний гросмейстер. «Ініціативний вчинок». «Дуже дякую, Верховний гросмейстере, широко всміхнувся брат-дозорець. Сухолоби червоні і намозолені до хрускату, а ті мої долари, ніхто за них не пам'ятає, всім, аби лише язиками плескати. А зараз і Верховний Гросмейстер взяв книжку. Треба вже взяти і узятися. Братик Лозетнику, замовкни. У кожному місті мультивсесвіту є щось на кшталт антморпорських затінків. Як правило, це найстаріша частина міста, і вулички старанно відтворюють мережу середньовічних стежинок, якими корови ходили до річки, і мають назви як-от Забродівка, Хащівка, Гачівський провулок. Антморпорг, в принципі, майже увесь такий. Однак його затянки просто не мали собі рівних. Така собі чорна діра посеред кам'яних джунглів беззаконня. Достатньо зазначити, що навіть злочинці боялися потикатися на ці вулички. Нога варти ніколи сюди не ступала. А зараз випадково ступила, хоч і не дуже певною ходою. Важка ніч давалася в знаки і довелося заспокоювати нерви. Нерви заспокоїлися вже так, що кожен із вартових покладався на своїх трьох товаришів, які мали підпирати його і вести вперед. Капітан Ваймс передав пляшку сержантові. «Тобі має, має бути...» Він ненадовго замислився. «Соромно. Споживання алко... алкоголю у персутності старшого, старшого за званням. Сержант спробував відповісти, але здобувся лише насичання. «Приносимо, виносимо догану», – сказав капітан і налетів на стіну. Він гнівно втупився у цеглини. «Ця стіна здійснила на мене напад», – повідомив він. «Тю, гадаєш, ти крута?» Не на такого натрапила, щоб ти знала, я офі... офіцер на сторожі закону. І не треба нам жодних. Жодних. Жодних. Він раз чи два повільно кліпнув очима. Сержанте, чого нам не треба? Проблем, сер, підказав колон. Ні. Ні, ні. Нам не трать чогось іншого. Греці з ним. Все одно нам нічого такого не треба. У голові юрмилися якісь туманні видіння. Він бачив приміщення повне злочинців, людей, які брали його на глум, які роками знущалися і насміхалися з нього самим лише фактом свого існування. А зараз вони лежали і стогнали. Він не дуже розумів, що їх спіткало, але стрепенулася якась майже забута частина його душі. Юний, сповнений надії Ваймс у новому блискучому нагруднику, той Ваймс, який здавалося, хто зна коли. Потонув в алкоголі. Може, може, моє дещо скажу, сержанте, сир. Усі м'яко відштовхнулися від іще однієї стіни і повільно рушили провулком, мов чотири краби, що зійшлися на тур вальсу. Це місто, місто, місто сержанте, місто, це. Це жінка, сержанте. Ось. Жінка, сержанте, древня бита життям краля. Але якщо в неї вклепатися, сержанте, вона затопить -за -за зуби. Жінка? перепитав колон. Він наморшив заюшене потом обличчя і зосередився. Діаметр вісім миль, сер, і річка, і багато цих будинків всякого такого, сер, розважливо промовив він. «Атож, атож!» – Ваймс наставив на нього палець, який немилосердно трусився. «Я гіба не сказав, ніби це якась коротуха. Я таки казав?» – він махнув пляшкою. Із шумовиння думок раптом виронула одна. «Ми їх взули!» – палко промовив він, поки всі четверо плавно посунули назад до протилежної стіни. «Ми поставили їх на місце, правда?» Дали такі уроки, які вони не скоро згадають. Так, сер, відповів сержант, але без особливого захвату. Він міркував про сексуальне життя свого шефа. Утім, Ваймс був у такому настрої, що не потребував співрозмовника. Агу. крикнув він у темний провулок. Що зіле? Вдавіться, зіллям, який саме і зварили. Ось, маєте до схочу. «Можете закуркувати!» І він жбурнув у повітря спорожнілу пляшку. «Друга ночі!» На повне горло крикнув він. «І все гаразд!» Ця новина приголомшила багатьох осіб, які вже давно скрадалися за ними в темряві, так непомітно, що ніхто їх навіть і не помічав. Лише спентеличення утримували їх від різких і гострих вияв цікавості. «Поза сумнівам, то варта. розмірковували ці особи. «У них шоломи таке і таке інше. Але чому вони прийшли у затінки?» і Їх споглядали з величезним зацікавленням. Вовча з грає могла б дивитися так на кубку овець, які не лише вибігли з нагалявину, а ще й грайливо штурхаються і бекають. Звісно ж, усе має завершитися баранячим фаршем, але поки що цей вирок не виконують, бо споглядають. Моркова підняв голову. Все розплавилося. «Де ми?» – простогнав він. «Прямуємо додому», – сказав сержант. Він глянув на вивіску, поточену єржею та червою і поштрикану ножем. «І шлях наш лежить, лежить…» – колон примружився. «Любчиковим провулком. Любчиковий провулок – це не додому», – пробулькотів Ноббі. «Не треба нам у Любчиковий провулок. Любчиковий провулок – це у затінках». «Злапають нас, якщо не пати Любчиковим пробуком!» Настала бентежна мить. Усвідомлення безжально проклало собі шлях, витверзавши у всіх не гірше, ніж повноцінний нічний сон і кілька пінт міцної кави. Троє вартових, не змовляючись, скупчилися біля моркви. «Капітане, що нам робити?» – запитав колон. «Ммм, на допомогу можемо покликати», – невпевнено відповів той. Тут. «І то правда. Гадаю, із Срібної вулиці ми повернули наліво, мали направо», – озвався Ноббі. Голос у нього тремтів. «Цієї помилки ми вже точно не повторимо», – промовив капітан. Він одразу пошкодував, що заговорив. і з темряви пролунали кроки, а десь ліворуч – хихотіння. «Ми повинні вишукуватися у каре», – сказав Ваймс. Кожен спробував сховатися за інших. «Ого! Що там таке?» – запитав сержант Колон. «Де? От знову! Ніби зашурхотіло щось шкіряне!» Капітан Вальмс спробував не думати про каптори і тортури. Він знав, що існує багато богів. Кожне ремесло мало покровителя. У жебраків свій бог, у Павій богиня і навіть убивці, напевно, комусь молилися. Чи міг хтось у цьому величезному пантеоні заглянутися на загнаних у глухий кут і загалом безневинних правоохоронців, які майже, напевно, от-от мали загинути? «Мабуть, ні», – гірко подумав Ваймс, – «для богів ці справи недостатньо круті. Іди, пошукай бога-оборонця для якогось бідолахи, що намагається чесно виконувати свою роботу, за яку отримує жменьку доларів. Знайдеш такого, а як же?» Боги шаленіють від спритних покидьків із амбітними планами на день. Приміром, віддлубати рубінове око із очниці короля Щипавки. Їх аж ніяк не цікавлять пересічні тюхтії, які щовечора тільки те й роблять, що безславно топчуть бруківку. І знову щось зашорхотіло, але воно ніби якесь слизьке, сказав колон, який цінував точність. А потім пролунав звук, який наводив на думку про вулкан. Чи про виверження гейзера. Хоч там як, але щось ревіло, не би, в кузнях титанів. Але звук не міг дорівнятися до світла. Точніше, до спалаху біло-блакитної блискавиці із таких, що прошивають сітківку і випалюють відбиток аж на кістках всередині черепа. Звук і світло тривали цілу вічність, а потім враз зникли. Здійнялися пурпурові заграви, а далі, коли відновився слух, стало чутно якийсь тихий брязкіт. Вартові стояли, заклякнувши на місці. «Ну що ж...» – нарешті тихо озвався капітан. Знову запала мовченка. «Сержанте, візьміть людей і розвідайте, будь ласка!» – сказав Ваймс, тепер уже цілком виразно, карбуючи кожен звук. «Що розвідати, сер?» – запитав той. Але до капітана вже й дійшло, що, взявши людей із собою, сержант залишить його тут самого. «Стривайте, я краще придумав», – твердо промовив він. «Підемо всі разом». І вони пішли всі разом. Їхні очі знову звикли до темряви, і стало видно, що попереду щось невиразно світиться – червоним. Виявилося, що це стіна, яка швидко встигає. Від неї, тихо постукуючи, відвалювалися шматочки спеченої цегли. Це було не найгірше. Найгірше було на стіні. Вони на це витріщалися, вони довго на це витріщалися. До світанку лишилася година чи дві, і ніхто навіть не говорив про те, щоб вибратися звідси крізь темряву. Вони чекали біля стіни, принаймні тут було тепло. Тепер вони вже намагалися не дивитися на це. Врешті-решт, колон тривожно потягнувся. «Вище носа, капітане! Можна вийти і на гірше?» Ваймс дупив іще одну пляшку. «Це не подіяло. Тверезість може бути нездоланною». «Так», – сказав він, – «тут могли бути ми». Верховний гросмейстер розплющив очі. «Ми знову впоралися!» Братство шалено зраділо. Дозорець і загрибун схопилися на руки і станцювали хвацьку джигу прямо на магічному колі. Верховний гросмейстер глибоко вдихнув. «Після пряника настала черга батуга, подумав він. Ця частина йому подобалася. «А ну тихо", його!» – він, а тоді каркнув. «Брате дозорцю, брате загрибуне, припиніть цю ганебну виставу, а ви всі замовкніть!» Усі принишкли, мов бешкетники-школярі, які побачили вчителя. І знову принишкли, мов бешкетники-школярі, які побачили ще й вираз обличчя вчителя. Верховний гросмейстер дочекався відповідної атмосфери, а тоді статечно попрямував з дош нерівної шарени. «Здається, ми тут собі намислили, ніби творимо чари. А може мені здалося? Що скажеш, брату Дозорцю?» Брат Дозорець ковднув. «Ну, цей... Ви ж самі казали, що ми... Ну, тобто... Ви ще взагалі нічого не зробили?» «Звісно, так, ні», затрентів брат Дозорець. Справжні чарівники, що після кожного мізерного закляттячка починають гасати і кричати «Оле, оле, оле!» «Ну, брате дозорцю!» «Ми просто...» – Верховний Гросмейстер крутнувся на закаблуках. «І вони витріщаються на Плінтус так, ніби з-під нього от-от щось вилізе, правда, брате Тинкарю?» Той пухнюбився. Йому здалося, що ніхто і не помітив. Коли напруження сягнуло достатнього рівня і стало на би туго напнута тетива, верховний гросмейстер на крок відступив. «Та яка мені різниця?» – похитав він головою. «Я кого завгодно міг собі взяти? Міг обрати найкращих із кращих, а в мене тут купка дітлахів». «Ну, ми ж старалися», – озвався брат-дозорець. «Направду щось робили? Ну, тобто, зусилля робили? Ми ж зосередилися, правда, хлопці?» «Так!» – в один голос підхопили всі. Верховний гросмейстер гнівно на них зиркнув. «В братстві немає місця для тих, хто не підпиратиме нам спину впродовж цього шляху!» – попередив він. Браття мало не зітхнули в голос від полегшення. Вони ринули геть із пастки, мов перелякані вівці, що побачили відчинені ворота. «Підпирати спину? Ми це завжди готові!» – жваво запевнив брат дозорець. «Нашим гаслом має бути відданість справі», – сказав Верховний Гросмейстер. «Гасло, а підтакнув брат Дозорець. Він штовхнув ліктем брата Тінкаря, який знову втупився у Плінтус. «А, ой, а як же, гасло, а як же?» – стрипенувся брат Тінкар. «А також віра і братерство», – додав Верховний Гросмейстер. «А як же, і вони також?» – сказав брат Загрибун. Отже, якщо є серед вас той, хто не горить цією високою метою і не має полкового бажання працювати, хай зараз вийде вперед. Ніхто не поворухнувся. Вони міцно сіли на гачок, боги мої, та й я справжній мастак, подумав верховний гросмейстер. Можу грати на їхніх мерзенних мізках, як на ксилофоні. Чиста влада буденності це щось неймовірне. Хто б подумав, що слабкість може бути потужнішою за силу? Але треба вміти її спрямовувати, і я вмію. Що ж, чудово, сказав він, а тепер складемо ще раз присягу. Він слухав, як настрахане братерство продирається крізь текст, і з задоволенням відзначив, що на фіглянку і аж горло перехопило, а ще він стежив за братом за грибуном. Це й трішки розумніший за інших, думав верховний гросмейстер. У будь-якому разі трішки непокірливіший. «Треба мені завжди йти звідси останньо, бо ще додумається виснажити, де я живу». Щоб стояти на чолі такого міста, як Анкморпорк, потрібний унікальний склад розуму. І лорд Ветінарі його мав. Утім, він і сам був унікальною людиною. Місцеві комерсанти так розгубилися і зневісніли від його поведінки, що давно вже не намагалися його вбити, а лише боролися за першість між собою. До того ж, ніхто з найманих увбиць, приступивши до нього, мабуть, не знайшов би достатньо плоті, щоб встромити кинджал. Інші лорди їли жайворонків, нафаршированих фаршированих і язиками, а ветінарів вважав, що склянка кип'яченої води і півскибочки черствого хліба це вишукано і цілком достатньо. Знущання, та й годі. Здавалося, ніхто не може знайти в нього жодної вади. Бліде, видовжене, мов коняча морда обличчя, дозволяла припустити, що він має схильність до битугів, голок та молодих жінок у путьземеллях. Інші лорди могли цим бавитися. Бетуги і голки у помірних дозах цілком прийнятні. Але виходило на те, що Патрицій вечорами читає звіти, а за особливих нагод, якщо впевнений, що впорається із навалою емоцій, грає у шахи. Він часто вдягав чорне, аж ніяк не приголомшливе чорне, яке вбирають висококласні наймані вбивці, а стримане і трохи поношене. Це виказувало людину, яка не хоче вранці гаяти час, вибираючи, що вдягнути. І, до речі, ви мали б дуже постаратися, щоб встати раніше за Патриція. Надійніше було взагалі налягати. Водночас він мав і сяку-таку репутацію. Під його рукою Анкмор Порк уперше за тисячу років почав функціонувати. Може, він правив не надто справедливо, законно чи демократично, але дієво. Доглядаючи місто, ветінарі немов би підстригав кущ у саду. Тут хай росте, а оцей зайвий пагін ми відріжемо, казали, що Патріція не зачіпає абсолютно нічого, крім абсолютно всього дотичного до безпеки міста. І мімів. Дивний об'єкт ненависті, але що маємо, те маємо. Намагаючись знайти поціновувачів свого хисту між потрісканих анкморпорських стін, будь-який власник вибіленого обличчя і мішкуватих штанів дуже швидко опинявся в ямі зі скорпіонами. Одну зі стін оздоблювала порада – вчися говорити словами. І от трапився саме такий випадок. Він довго стояв біля пошкодженої стіни. Під боріддям стікали краплю дощу, які всотувалися в одяг, За спиною крутився вонс. Потім довга худа рука з синіми жилами потягнулася до стіни і кінчиками пальців пройшлася по контурах тіни. Ну, не тіни, а радше відбитків. Обриси були дуже чіткими, а всередині звичайний цегляний мур. Однак якась сила переплавила древню глину на кераміку, надавши поверхні дзеркального полиску. Контури окреслювали керамічну композицію. Шестеро чоловіків заклякли у спентоличених позах, безладно здійнявши руки, в яких можна було цілком ясно розгледіти ножи та гароти. Патріцій мовчки дивився на кубку попелу під ногами. Декілька шматків перетопленого металу цілком могли бути тією самою зброєю, відбитки якої так виразно вкарбувалися в стіну. Хм, промовив Патріцій. Капітан Ваймс шанобливо супроводжував його провулком аж до швидкофортунки і показав перший речовий доказ, від якого не лишилося нічого, крім пороху. «Тут сліди, сер», – сказав він, – «і це якось голові не вкладається. Вони загострені. Комусь навіть могло б здатися, що це кігті. Патріцій уважно поглянув на сліди у багнюці. І з його виразу обличчя годі було щось зрозуміти. «Бачу» говориш, -решт сказав він. "І що ви про це все думаєте, капітане?" "Про все це, капітан, щось думав". Чого він тільки не думав за ці досвітні години? Перед усім, що народився на світ. Велика помилка. Коли ж тьмяне світло просочилося навіть у затінки, як е капітан досі був живий і не підсмажений, він подирнуватому радісно глянув навколо і побачив у ці сліди, поряд на відстані якогось ярда від себе. Тієї миті він пошкодував, що не п'яний. «Сер, я знаю, що дракони вимерли багато тисячоліт тому, сер». і. запитав Патріцій, приморужившись. «Сер, а самі вони про це знають?» – бовкнув капітан. «Сержант Колон казав, що чув, ніби зашурхотіло щось шкір'яне. Замить до... замить до... замить до... до нападу». Тобто ви вважаєте, що один із драконів, які вимерли, якщо взагалі існували в реальності, а не лише в міфах, прилетів у місто, сів у цьому провуличку, спалив кучу злочинців і полетів геть. Тоді цьому дракону притаманний високий рівень громадянської свідомості. Ну, в такому формуванні… Якщо не помиляюся, дракони з легенд були схильними до усамітнення істотами, що уникали людей і мешкали у занедбаній сільській глушині продовжував Патрицій. Навряд чи їх можна зарахувати до урбаністичної фауни. Звісно, сер, сказав капітан. Він не став зауважувати, що не треба вирушати на пошуки занедбаної глушини аж у село. Затінки цілком відповідали цьому опису. До того ж, хтось мав би його побачити, згодні? додав лорд в етінарі. Крім оцих людей, сир, уточнив Ваймс, кивнувши на стіну зі страхітливим орнаментом. На мою думку йдеться про якісь їхні сутички, підсумував Патрицій. Можливо, банда суперників найняла черевника. невеличкий місцевий конфлікт. Чи не пов'язано це з тими чодернацькими крадіжками, сер? подав голос Вонс. А сліди, сер, не відступався Ваймс. Тут поряд річка, сказав Патрицій. Може, може, якась болотяна пташина сюди припленталася. — Звичайнісінький збіг обставин, але на вашому місті я прикрив би ці сліди, адже нам не треба, щоб люди неправильно все зрозуміли і дійшли хибних висновків, правда? — різко запитав він. Ваймс побачив, що програв. — Як бажаєте, сер, він втупився у своїй сандалі. — Нічого страшного, — поплескав його по плечі Патрицій. — Тут у вас гарні вияви ініціативи. Патрулювання в затінках. Дуже добре. Він розвернувся і ледь не налетів на стіну, заковану в кольчугу, тобто на моркву. На свій превеликий жах капітан Ваймс побачив, що новенький люб'язно вказує рукою на карету патрицію. Навколо неї стояло шестеро придворних гвардійців при повному озброєнні. Вони насторожено вистрончилися. Ваймс терпіти не міг придворної гвардії. Вони носили плюмажі на шоломах. Він терпіти не міг плюмажів на шоломах. Перепрошую, сер. «А ця карета належить вам?» – запитав Морква. Патрицій байдуже озирнув його з голови до ніг. «Так, ви хто, юначе?» «Констебель Морква, сер!» – відсалютував той. «Морква, Морква, щось знайоме». Люпін Вонс, який крутився за спиною Патриція, щось прошепотів йому на вухо. «А, молодий борець із крадіями!» – пригадав той. «Невеличка помилка, але дуже похвальна ініціатива. Перед законом усі рівні, правда?» Е, «Саме так, сир?» – сказав Морква. «Похвально, похвально. А зараз, джентльмени...» «Я щодо вашої карети, сер, не відступався Морква. Для мене цілком очевидно, що передні колеса всупереч постанові... «Він хоче заарештувати Патриція», – подумав Ваймс, холонучи від жаху. Мозок немов би скувало Людовиком. «Він справді хоче заарештувати Патриція, верховного правителя. Заарештувати!» Ось що він хоче зробити. Хлопець не знає, що таке страх. На жаль, він ще й не знає, що таке самозбереження. А в мене щелепи заклякли так, що не розтулити. Ми всі трупи. Ні, навіть гірше, нас віддадуть на милість Патріцієві, а ми всі знаємо, який він милий. Саме тієї миті сержант Колон, так би мовити, зробив собі медаль. Констеблю Моркво! – крикнув він. – Наказ до виконування! Кругом, кроком, руш! Морква вистромчився, високий і важкий, мов скирта, і посунув просто вперед. На обличчі у нього закарбувалося незламне бажання виконати наказ. «Гарний молодик», – замислено сказав Патрицій, провівши поглядом моркви, який дерев'яною ходою крокував геть. «Так тримати, капітане, і нещадно придушуйте усі безглузді плітки, ясно?» «Так, сир», – відповів той. Чудово. І карета подеринчала геть, а з обох боків бігли гвардійці. Капітан Ваймс ледь помітив, що сержант кричить в моркві «Зупинитися». Той ішов йшов, і йшов. Капітан замислився. Він поглянув на сліди у багнюці. За допомогою своєї піки Ваймс точно знав, що її довжина сім футів. Він тихо насвистуючи вимиряв сліди і відстань між ними, а потім дуже обережно попрямував провулку. За рогом він побачив вигадливо орнаментовані брудом ворітця, що вели на подвір'я лісопильні. «Тут щось дуже нечисто», – подумав він. «Сліди виходять з провулка, але не заходять у нього. І біля Анку майже немає болотяних птахів. По-перше, ця річка така токсична, що роз'їла б їхні ноги. А по-друге, якщо хтось там і живе, то йому легше ходити поверхнею». Він підняв погляд на клаптик неба, розкреслений мотузками для білизни. Отже, щось велике і вогняне зникло з цього провулка, але не потрапляло сюди». І Патріція це дуже тривожить. І мені сказали не потикатися. На узбіччі капітан помітив іще дещо. Нахилившись, він підняв свіжу арахісову шкаролупину. Перекидаючи її з долоні в долоню, він стояв і дивився в нікуди. Зараз йому дуже треба було випити. Але з цим, мабуть, доведеться почекати. Відштовхуючись руками, бібліотекар мчав темними проходами між полиць, де дрімали книжки. Міські дахи були його володіннями. Так, ними могли користуватися злодії, чинаймені вбивці, але він давно помітив, що ліс коминів і підстінків із флюграми та химерами набагато зручніший і якийсь затишніший порівняно з вулицями. Принаймні, досі було саме так. Людиноподібній мавпі вагою 300 фунтів було б цікаво, весело і анітрохи трохи не страшно стежити за пригодами сторожі у міських джунглях затінків. Але висячи на стіні, мов павук, він побачив у провулку таке страхіття, що якби був людиною, то не повірив би власним очам. Втім, він був людиноподібною мавпою, тож анітрохи трохи не сумнівався у побаченому і цілком довіряв своїм органам зору. І зараз хотів негайно зосередити їх на книжці, яка могла містити відповідь. Бібліотекар поспішав у відділ, який останнім часом мало кого цікавив. Там теж книжки не належали до по магічних. На підлозі німим докором лежав пил. На ньому відбитки слідів. «Уук?» – запитав бібліотекар, звертаючись до теплої пітьми. Тепер він ступав обережно і приречено, розуміючи, що власник слідів рухався в тому самому напрямку, що й він сам. Бібліотекар увірувався в наступний прохід і побачив відділ, полицю, порожнє місце на полиці. У мультівсесвіті багато поганих знаків, однак для душі, налаштованої на тонкі вібрації бібліотеки, навряд чи існує гірший знак, аніж прогалена там, де мала стояти книжка. Хтось вкрав книжку. Патрицій походжав своїм особистим святилищем, еліптичним кабінетом, і невпинно диктував розпорядження. «І відправте людей пофарбувати стіну!» – закінчив він речення. «Це зважене рішення, сер, підняв брову Люпін Вонс. «Вам не здається, що виграві вони на стіні моторошний орнамент спонукатиме до пліток і вигадок?» – саркастично запитав Патріцій. «Свіжа фарба у задінках? Так само!» Спокійно відповів Вонс. Патріцій на мить замислився. Слушно сказано, сказав він. Хай цю стіну повалять. Лорд Ветінарі пройшов кабінет з кінця в кінець, перекрутився на закаблуках і знову почав міряти його кроками. Дракони. Можна подумати, без них мало по-справжньому важливих і реальних проблем, що вимагають уваги. Ви вірите у драконів? запитав він. «Їхнє існування неможливе, сер», – похитав головою Вонс. І «Я теж про це чув». Дійшовши до протилежної стіни, лорд Ветінарі розвернувся. «Сер, бажаєте, щоб я провів додаткове розслідування?» «Так, проведіть». «А ще я подбаюся, щоб сторожа нічого не накоїла», – сказав Вонс. «Сторожа?» – перепитав Патрицій, аж зупинившись. «Сторожа?» Милий мій хлопче, сторожа – це кубка недоумків, яких очолює п'яниця. Я роками домагався такого результату, і зараз ми аж ніяк не повинні турбуватися просторожо. Він ненадовго замислився. Вонце, ви колись бачили дракона? отих великих. А ви ж казали, що їхнє існування неможливе. Сер, це просто легенда. Забобон. Хм. А основна особливість легенд, безумовно, їхня легендарність. Саме так, сер. «І все одно...» Патріцій помовчав, вдивляючись у Вонса. «Ну гаразд, владнайте все це. Дракони мені тут ні до чого. Вони приносять суміття. Покладіть цьому край!» Опинившись на самоті, він похмуро глянув на здвоєне місто. Знову накрапав дощик. Голосливий анкморпорк, в якому мешкало сто тисяч душ. А людей в десятеро більше, як зазначав для себе Патрицій. Вилисковили вежі і дехи, вмиті свіжим дощем, який навіть гадки не мав, про те, в який велелюдний і ненависний світ його занесло. Ті дощі, яким щастило, падали на стада овець в горах, або тихенько лопотіли в лісах, або вдавалися до такого собі інцесту в обіймах моря. Натомість в Анкмарпорку дощ міг потрапити у халепу. Тут із водою коїлися страшні речі, і коли її пили, проблеми для неї лише починалися. Патріцію подобалося думати, що він дивився на місто, яке працює. Не на гарне місто, не на уславлене місто. Я ж ніяк не на благословенне архітектурою міста. Навіть найпалкіші його патріоти погодилися б, що з височиння Анкморпорк мав такий вигляд, ніби хтось намагався відтворити у камені і дереві ті композиції, які часто прикрашають бруківку вночі біля цілодобових забігаєлівок. Але місто працювало. Воно весело крутилося, мов гіроскоп, над прірвою на волосині від катастрофи. Патріцій був твердо переконаний. Все тому, що жодна група досі не стала достатньо потужною, щоб наважитися на поштовху. Торговці, злодії, убивці, чарівники усі брали участь у запеклому змаганні, не розуміючи, що змагатися взагалі не обов'язково, і аж ніяк не довіряючи одне одному достатньо, щоб зупинитися і подумати, хто розкреслив маршрут і вимахує прапором на старті. Патріцію не подобалося слово «диктатор». Воно його ображало. Він ніколи нікому не вказував, що робити, просто не мав такої потреби. От що найкраще. Патріцій присвятив велику частину життя тому, щоб організувати все так, аби цей стан речей залишався якомога стабільнішим. Звісно, існували різноманітні угруповування, які намагалися його скинути. Все йшло як належно, цілком правильно. Ознака здорового, життєздатного суспільства. Щодо цього, кожен визнав би розважливий підхід Патриція. Ну і хіба не він заснував більшість із цих угруповувань. І найпрекрасніше у всьому цьому було те, що вони майже постійно гризлися між собою. Патріцій завжди казав, що людська природа чудова. Достатньо лише зрозуміти, які важелі. Щодо цієї справи з драконом, він мав недобре перечуття. Якщо десь колись існувала істота безпомітних важелів, то це був саме дракон. Треба було вирішити цю проблему. Патрицій не вірив у марну жорстокість. Але, звісно, був просто в захваті від ідеї необхідної жорстокості. Не вірив у безглузду помсту, але дуже вірив у те, що проблеми треба вирішувати. На диво так само думав і капітан Ваймс. Виявилося, що йому не до вподоби, коли громадян нехай навіть у затінках перетворюють на керамічну поливу. І це, можна сказати, зробили в присутності сторожі, немов би сторожа не мала жодного значення. Така собі зайва дрібничка. Оце ятрило найбільше. Звісно, це була правда. І від цього ставало лише гірше. А ще більше його сердив той факт, що він не виконував накази. Злетів з колії, але в нижній шухляді його старезного стола, під купою порожніх пляшок, лежав гіпсовий зліпок. Ваймс відчував на собі погляд крізь три дерев'яні дошки. Він сам не розумів, що на нього не йшло. І зараз хотів піти іще далі. Ваймс озирнув свої, так би мовити, війська. Він наказав двом старшим підлеглим прийти у простому одязі. Сержант Колон, який все життя ходив у формі, зараз стояв перед ним червоний і задихався у костюмі, в якому відвідував похорони. А що ж до Нобі? Що складного в слові «простий»? запитав капітан Ваймс. «Я в це перевдягаюся після роботи, шефа», – ображено сказав Нобі. Сер, поправив сержант Колон. «А в мене й мова зараз проста», – пояснив Нобі. «Ініціативний підхід до завдання». Ваймс повільно обійшов капрала. «І коли ви в цьому простому одязі, бабусі не падають непритомні, і хлопці не бігають за вами по вулиці?» Нобі ніякого переступив з ноги на ногу. Коли йшлося про іронію, він почувався незручно. Ні, сер, шефе, це останній крик моди. Стиль. Загалом він сказав правду. В анку зараз були дуже популярні великі капелюхи з перами, маніжки і камзоли з розрізами, обшиті золотою тясьмою і яскраві панталони і чоботи з вигадливими острогами. На думку Ваймса, проблема полягала в тому, що більшість модників ще й мали куди все це нап'ясти, а про херляве тіло капрала Нопса можна було хіба що сказати, що десь там воно є. Може вийшло і на краще врешті-решт, побачивши Нобі, ніхто б ніколи не подумав, що ця людина зі сторожі, яка намагається здаватися непомітною. Ваймс раптом усвідомив, що геть нічого не знає про Нопса поза межами служби. І навіть не зміг пригадати, де той мешкає. Він впродовж усіх цих років був знайомий з ним, але аж тепер збагнув, що у своєму таємному приватному житті капрал Нобс був таким собі павичем. Щоправда, маленьким павичем. А ще цього павича, мабуть, частенько били чимось важким, але все одно йшлося саме про павича. Зараз це стало очевидним, а сам Ваймс ні за що б не здогадався. Він знову зосередився на нагальній справі. «Сьогодні ви двоє», – звернувся він до Нопса і Колона, – «маєте ненав'язливо або нав'язливо, у вашому випадку, капрали, крутитися між людьми, щоб ем, виявити щось незвичне». Що саме незвичне?» – запитав сержант. Ваймс помовчав. Він і сам не знав. «Усе пов'язане зі справою». «А, ясно», – з розумінням кивнув сержант. «Пов'язане зі справою», – запала ніякого мовчанка. «Може, люди бачили щось химерне?» – пояснив капітан. «Якісь незбагненні пожежі, сліди, ну, розумієте, ознаки присутності драконів», – увіччюю докинув він. «Тобто, наприклад, купи золота, на яких вони сплять?» – уточнив сержант. «Або незайманих дівець, прикутих ланцюгами до скель», – проникливо додав Ноббі. «Бачу, ви добре розумієте, що до чого», – зітхнув Ваймс. «Просто зробіть усе можливе». «А коли ми оце...» «Крутитимуся між людей», – обережно почав сержант Колон. «Це передбачатиме кнайпи, напої і таке інше, правда?» «Певною мірою», – відповів Ваймс. «Он як?» – радісно сказав сержант. «Помірно». «Саме так, сер. І вашим коштом». «Ой! А ще, поки ви не пішли, скажіть, кого можна розпитати про драконів? В кого можна дізнатися більше, крім того, що вони сплять на золоті і люблять молодих жінок?» «У чеклунів!» – подав голос Нобі. «Потрібен хтось не з чеклунів!» – твердо сказав Ваймс. Чеклунам не можна довіряти. Кожен вартовий знав, що чеклунам не можна довіряти, бо вони навіть гірші за всіх інших громадян. Колон замислився. «Завжди можна звернутися до леді Ремкін. Вона живе на Скун-Авеню, вирощує болотяних дракончиків. Малих гадів, які люди тримають як домашніх улюбленців, знаєте? А, здається, я її бачив. «Похмуро», – сказав Ваймс, – «у неї ще на кареті наліпка треба іржати, ржати, якщо любиш драконів». «Так, це вона. У неї з головою не все гаразд», – докинув сержант Колон. «А мені що робити, сер? запитав Морква. «У тебе найвідповідальніше завдання», – поквапився відповісти Ваймс. «Ти маєш лишитися тут і за всім наглядати». Обличчя Моркви розпливлося в широкій усмішці. Він ледь вірив своїм вухом. Тобто ви лишаєте мене за головного, сер? Можна і так сказати, але не смій нікого арештовувати, швидко додав він. Навіть порушників закону, сер. Навіть порушників закону, просто це. Тоді я читатиму свою книжку і начищатиму шолом. Гарний хлопчик. Ваймзові здалося, ніби все під контролем. Сюди ніхто ніколи не приходить, навіть щоб подати заяву про зниклого собаку. «Ніхто взагалі не думає про сторожу. Звернутися сюди по допомогу може хіба що геть відірвана від життя людина», – гірко подумав Ваймс. Скун-Авеню, широка обсаджена деревами і неймовірно елітарна частина Анка, була розташована достатньо високо над річкою, аби врятуватися від всепереможного запаху. Мешканці Скун-Авеню мали давні гроші. Вважалося, що це набагато краще, ніж нові гроші. Втім, капітан Ваймс не володів ані тими, ані тими, тож не міг зауважити різниці. На Скун-Авеню люди мали власних охоронців. Казали, що на Скун-Авеню люди такі ж зверхні, що навіть з богами не стали б говорити. Оце вже був наклеп. Насправді вони могли поговорити з богами, з добре вихованими нащадками гарних сімей. Виявилося, що будинок Леді Ремкін неважко знайти. Він стояв на виступі, з якого відкривався чудовий краєвид на місто, якщо, звісно, вам хотілося туди дивитися. Біля воріт стояли камінні дракони. Сад мав занедбаний вигляд. У хащі бованіли статуї представників родини Ремкін. Більшість з них мали мечі і були заплатені плющем аж по шию. Ваймс відчув, що річ не в бідності власників. Радше вони просто вважали, що існують набагато важливіші справи, аніж приводити до ладу статуї предків – доволі незвична точка зору для аристократії. Також вони, очевидно, вважали, що існують важливіші справи, аніж ремонт. Коли він смикнув за дзвіночок біля дверей старого будинку, між іншим, доволі симпатичного, розташованого в буйному лісі рододендронів, від фасаду відвалилося кілька шматків тиньку. Здавалося, дзвінок не спричинив жодних інших наслідків, хіба що по той бік дому щось завило. І щось не одне. Знову почало дощити. За хвильку Ваймс, осмисливши свою стратегічну позицію, обережно обійшов будинок, що миті готовий відсахнутися, якщо раптом щось ще впаде. Він опинився біля масивних дерев'яних воріт у масивній дерев'яній стіні. На тлі загального занепаду вони здавалися порівняно новими і дуже міцними. Ваймс постукав. У відповідь залунала какафонія якихось дивних посвістів. Ворота прочинилися. Над капітаном нависла моторошна постать. «Добрий чоловічі, ви щось знаєте про парування?» – зарокотіла вона. У теплому і тихому штабі сторожі морква слухав шелест піску в годиннику і ретельно чистив лати. Веселому натиску вже поступилися багатовікові нашарування бруду. Нагрудник аж вилискував. Коли нагрудник вилискує, одразу ясно, що до чого. Все це місто, яке мало купу законів і докладало величезних зусиль, щоб їх не виконувати, збивало моркву з понтелику. А от лискучий нагрудник – це лискучий нагрудник. Двері прочинилися. Морква витягнув шию над старезним столом, але нікого не побачив. Він знову заходився ретельно відтирати нагрудник. Пролунав невиразний звук, який свідчив про те, що хтось втомився чекати. Дві руки з фіолетовими нігтями вхопилися за краючок стола, над яким піднялося обличчя бібліотекаря, схоже на кокос, що вийшов з-за ранкового обрію. «Ук!» – морква витріщився на нього. Йому докладно пояснили, що попри зовнішність до бібліотекаря не надаються закони тваринного царства. З іншого боку, бібліотекар аж ніяк не переймався виконанням законів, що правили світом людей. Він був однією з тих невеличких аномалій, до яких доводиться пристосовуватися. «Привіт!» – нерешуче сказав Морква. «Не називай його малий і не намагайся поплескати чи почухати. Від цього він скаже ні». «Ук!» – бібліотекар почав колопати стіл довгим пальцем, почленованим небесліч суглобів. Що? Ук? «Перепрошую». Бібліотекар закотив очі. Його дивувало, що так звані розумні тварини, собаки, дельфіни та коні без жодних проблем доносять людям нагальне. Що в печері заблукали троє дітлахів, чи потяг повертає на колію спрямовано на міст, який розвалився або що. А йому не вистачало якоїсь жменьки хромосом до того, щоб вносити піджак, але він не міг переконати середньостатистичного індивіда навіть вийти з-під дощ. З деякими людьми просто неможливо говорити. Ук, повторив він, підманюючи моркву рукою. Мені не можна виходити, сказав той. Наказ. Верхня губа бібліотекаря піднялася, мов ролета. Це така усмішка? запитав морква. Бібліотекар похитав головою. Хтось порушив закон, так? запитав морква. Ук. Це важкий злочин. У Ук. Такий як убивство? І Ік гірше, ніж убивство. Опустившись на всі чотири, бібліотекар поспішив до дверей і кілька разів нетерпляче підстрибнув. Морква сковтнув. Накази наказами, але тут трапилось щось дійсно серйозне. У цьому місті від людей можна було очікувати чого завгодно. Він застібнув на грудник, наб'яв на голову лискучий шолом і попрямував до дверей. А потім, згадавши про свої обов'язки, повернувся до стола, знайшов папірець і акуратним почерком написав «Вирушив на бій зі злочинністю. Будь ласка, зайдіть пізніше. Дякую». І вийшов у місто. Безстрашний і у бездоганних обладунках. Верховний гросмейстер здійняв руки. «Браття!» – сказав він. «Починаємо!» «Так легко». Достатньо було правильно спрямувати цю величезну вигрібну канаву, сповнену ядучого обурення і зазрощів, яких браття мали вдосталь. Приборкати їхню огидну приземлену злостивість, в дечому потужнішу, аніж несамовита лють, а тоді відкрити власний розум. Там, де сплять дракони. Ваймза вхопили за плече і втягнули всередину. Важкі ворота захряснулися, мов би, назавжди відрізавши шлях назад. «Це лорд-зальотник, веселук, гострий кіготь, третій Ангський, сказала проява, вдягнена в підбиті чимось обладунки, які здавалося від цього ще страхітливішими. «Знаєте, мені здається, що це невисокого польоту дракон». «Правда?» – перепитав Ваймс, відступаючи. «Тут знадобилося б двоє таких, як ви». «Так, дійсно», – прошепотів Ваймс, привалившись спиною до паркана і намагаючись лопатками прорізати отвір. «Ви могли б підстрахувати?» Зарокотіла незнайома істота. «Що?» «Та не сіпайтеся так, чоловіче. Треба лише підкинути його в повітря. Найважче тут ведеться мені. Знаю, це жорстоко, але якщо сьогодні він не впорається, доведеться його пошинкувати. Ну, ви ж знаєте, виживають найсильніші і все таке». Капітан Ваймс спромігся опанувати себе. Він явно опинився поряд із якоюсь сексуально стурбованою потенційною вбивцею, якщо під чудернацьким мішкуватим одягом взагалі можна було визначити бодай якусь стать. Якщо ж вона не належала до жіночої статі, то слова «найважче тут ведеться мені» спонукала до фантазії, які ще довго приходили б до нього в кошмарах. Він знав, що у багатіїв все по-іншому, але це вже було занадто. «Мадам», – холодно сказав він, – я офіцер сторожі, і мушу попередити вас, що запланований вами порядок дій суперечить законом цього міста. А також декому з найцеремонніших богів, подумки додав він, і мушу порадити вам якнайшвидше випустити його світлість. Незнайомка ошелешено витріщилася на нього. Чого це? – запитала вона. Це ж мій дракон тряса б його. Вип'єте ще, кабралонобі?" запитав сержант Колон, в якого вже заплітався язик. «Можна, не сержант колон», – відповів той. Вони відповідально взялися до завдання лишитися непоміченими. Це означало, що доведеться одразу викреслити більшість кнайп на морпорській стороні річки, де їх добре знали. І зараз вони опинилися у доволі елегантному закладі в центрі Анка, де, звісно ж, ані трохи не впадали в око. Інші відвідувачі подумали, що це якісь лицедії. «Я так думав», – сказав сержант колон. «Що?» «Якщо ми купимо одну-дві пляшки, то можемо піти додому, і там нас уже точно ніхто не помітить». Нобі трохи подумав. Але нам казали триматися насторожі», – зауважив він. «Ми маємо щось там виявити». «Можемо щось виявити у мене вдома», – запропонував Колон. «І триматися насторожі хоч цілу ніч». «Дуже гарно придумано», – сказав Нобі. Що більше він про це думав, то більше йому подобалася ця ідея. Але спершу мені треба відійти. Мені теж. Ці детективні справи всі соки витягують. Спотикаючись, вони вивалилися в провулок за кнайпою. У небі стояв повний місяць, повз який тягнулися розкошлені хмари. У темряві двоє, лишаючись непомітними навіть один для одного, зіштовхнулися. Це ви, пошукачу, сержанта Кулон? – запитав Нобі. – Саме так? А чи не могли б ви зараз пошукати двері клозету, пошукачу капрали Нобс? Нам потрібні маленькі, темні, стрьомні звигляди двері. Ха -ха -ха. Щось дзеленкнуло. Пролунало кілька придушених лайок, а потім щось завило. Нобі пошкандибав вуличкою, а між ногами в нього рвонуло величезне плем'я диких анкмурпорських котів. – Кошенятко! – тихенько промовив Нобі. «Що ж, треба задовольнити свої потреби», – сказав сержант колон і відійшов у зручний закуток. Його інтимну медитацію перервали. «Де ось там, сержанте?» – пробурчав капрал. «Нобі, для тебе я сержант-пошукач», – добродушно поправив його колон. «Не розливайтеся мені, сержанте!» – голос Нобі раптом зазвучав серйозно і дуже тверезо. «Тут якесь гаддя пролетіло!» «Я бачив плазуче гаддя», – сказав капрал і тихо гикнув. «І ходяче, і одного разу навіть плавуче. А чого не бачив, то це летючого. Зараз побачите, штурпача», – не відступався Ноббі. «Я вам тут баки не забуваю. У нього крила були, такі, як, ну, як величезні крила». Сержант Колон велично розвернувся. Обличчя Ноббі так пополотніло, що аж світилося в темряві. «Я серйозно, сержанте!» – колон зійняв погляд у набряклих хмарами неба до омитого дощем місяця. «Ну, гаразд, показуй!» Щось прошили з в нього за спиною. Кілька шматків черепиці впали на бруківку і розбилися. Колон озирнувся. На даху сидів дракон. «На даху сидить дракон!» – пробулькотів він. «Нобі, на даху сидить дракон!» «Що робити, Нобі? На даху дракон! Нобі, він витріщався на мене! Ви можете спершу підтягнути штани!» – пролунав голос Нобі від ближньої стіни. Вивільнившись з-під багатошарових захисних обладунків, леді Сибіл Ремкін все одно лишилася величезною ніби вежа. Капітан знав, що за оповідками варварів з середнидних земель могутні діви в кольчугах і при зброї шугали над полями бою на ломових конях, вихоплювали звідти зароблених воїнів і переносили до овіяного слави розгульного загробного життя, підспівуючи собі мелодійними мецо-сопрано. Серед них могла б літати і Леді Ремкін. Ба більше, вона могла б вести їх за собою. Чого там вона могла б вести за собою цілий батальйон? Кожне її слово було, мов, щире серде поплескування по спині, а ще в ньому лунала аристократична впевненість у собі і власному бездоганному вихованні. Що ж до самих лише приголосних, ними можна було тиковий ліс валити. Посічені ваймзові предки часто чули такі голоси, зазвичай від людей у важких обладунках – Сидячи на бойових конях, ці люди пояснювали, чому дуже добре було б, та ви самі це розумієте, налетіти на ворога з ненацькою і розбити його вщент. Ваймзу мимоволі закортіло зібрати ноги у стійці струнко. Доісторичні люди мали б її за богиню. Та й взагалі, хоч як це неймовірно, їм вдалося вирізбити кам'яні статуї достеменної леді Ремкін багато тисячі літ тому. А ще вона мала буйну каштанову шевелюру. Перуку, як згодом довідався Ваймс. Взаємодіючи з драконами, ніхто не міг сподіватися надовго зберегти власне волосся. І на плечі у неї сидів дракон. Його відрекомендували як Вінсента гострого кігтя Квірмову дивовижу або просто Вінні. Здавалося, він робить чималий внесок до особливого хімічного складу атмосфери, що панувала в будинку. Десь усе було просякнуто цим всепереможним запахом, навіть шматок пирога, який леді Ремкін щедрою рукою відкраїла для Ваймза. «Моє, у вас на плечі воно дуже гарне», – сказав він, безнадійно борсаючись у спробах зав'язати розмову. «Дурниці», – обірвала вона, – «я просто привчаю його, бо за наплічників можна правити вдвічі більше». Ваймс пробелькотів, що час від часу бачив світських леді з кольоровими дракончиками на плечі, і йому це здавалося дуже цей гарним. На словах це гарно, тут я готова з вами погодитися, відповіла вона. А потім ці леді виявляють, що йдеться про опіки від розжареної кіптяви і підпалене волосся, і лайно стікає по спині, якщо ще й дряпають кігтями. А потім, бачите, це створіннячко йому вже смердить і стає якесь завелике. От ви її оглянутися встигли, а воно вже у Моркпорському сонцесяйному храмі загублених драконів. Або просто в старий добрий спосіб його тягнуть у річку з мотузкою на шиї. Бідні кришенята. Леді Ремкін сіла, обсмикнувши спідницю, з якою можна було б пошити вітрила для невеличкої флотилії. Отже, ви представилися як капітан Ваймс. Той розгубився. Цілі покоління... Довнопокійних ремкінів дивилися на нього згори, з пишно оздоблених храм високо на темних стінах. Між портретами під ними і навколо них висіла зброя. Ймовірно, вони користувалися нею, і то досить активно, судячи з їх вигляду. Вздовж стін вишукувалися пощерблені обладунки. Ваймс не міг не помітити великі пробоїни у багатьох із них. Під стелею розкинулися бойові знамена, колись буйне яскраві, а тепер поточені міллю і вицвілі. Не треба було судово-медичної експертизи, щоб зрозуміти, предки леді Ремкін ніколи не ухилялися від битви. Неймовірно, що вона взагалі могла робити щось, не пов'язане з війною, як-от пити чай. «Це мої предки», – пояснила вона, простеживши за його зачарованим поглядом. «Знаєте, ніхто з Ремкінів за тисячу років не вмер в своєму ліжку». «Правда, мем?» «Це сімейний привід для гордості». «Правда, мем?» Але чимало з них, звісно, вмерли в чужих ліжках. У капітана Ваймза чашка задзеленчала блюточку. «Правда, мем?» «Я завжди думала, що капітан – надзвичайно ефектне звання». Вона всміхнулася йому сліпучою, дражливою посмішкою. «Полковники такі бундючні, майори пихаті, але коли йдеться про капітана, неодмінно відчуваєш солодкий присмак небезпеки. Що ви хотіли показати мені?» Ваймс хопився за свій покуночок, мов за поїзд снотливості. «Я оце думав», – запинаючись почав він, І яких розмірів сягають блот?» Він урвав, помітивши, що нижче пояса в нього коїться щось страшне. Леді Ремкін побачила, куди він дивиться. «Ой, не зважайте», – весело сказала вона, – «можете подушкою вдарити, якщо набридає?» Старенький дракончик вивалікся з-під крісла і поклав свою товстощоку мордочку ваймзові на коліна. Він проникливо дивився на капітана великими карими очима, а з пащіна ноги щось зділилося тихим струмочком, щось дуже ядуче, судячи з відчуттів. А ще над цією ридиною здіймався сморід, наче від резервуара з кислотою. «Це росинка Мейбелін гострий кіготь перший», – пояснила її світлість. Чемпіон і патріарх-плідник чемпіонів, дуже похилого віку, вогню вже не лишилося. Бідне перемокле створіннячко. Він любить, коли йому животик чухають. Ваймс потай кілька разів несамовито смикнувся, намагаючись вирватися з-під старого дракона. Той скорботно поглянув на нього очима, з яких щось скрапало, і скривив рота, оголюючи штахетник чорних від киптявих зубів. «Якщо заважає, просто відпіхніть його». Весело сказала Леді Ремкін. То про що ви там запитували? Я хотів дізнатися, яких розмірів сягають болотяні дракони, пояснив Ваймс, совуючись у кріслі. Пролунало щось схоже на кволе рикання. І заради цього ви прийшли аж сюди? Що ж, пригадую, веселон гострий якийготь Ангський сягав чотирнадцяти перстів від кінчиків лап до маківки, задумливо промовила леді Ремкін. Ну. «Це приблизно три фути шість дюймов», – люб'язно пояснила вона. «Не більше?» – з недією перепитав Ваймс. Старий дракон у нього на колінах тихенько захропів. «Та що ви! Насправді він був радше винятком, таким собі збоченням природи. Вони зазвичай не виростають вищими за вісім перстів». Ворожучи губами, капітан спробував швиденько підрахувати. «Два фути?» – припустив він. Саме так, звісно, це когути, а квочки дрібніше. Когут? це самець дракона? запитав Ваймс, не полишаючи своїх спроб дійти до суті. Лише якщо він старший за два роки, урочисто пояснила леді Ремкін. До восьми місяців це вилуп'я, потім вона стає писклям, аж поки йому виповнеться рік і два місяці, і тоді це вже хапеня. Капітан Ваймс, геть очманівши, жував моторошний пиріг. Шерстинки, що понелепали на їжу, розчинялися в нестримному потоці нової інформації. Тепер йшлося про той етап життя, коли самці вже вміють стріляти полумів, однак у сезон відкладання яєць лише квочки, звісно ж, лише до третьої кладки, а потім вони вже матки, здатні дихати вогнем, завдяки поєднанню складних кишкових газів, які допомагають зігрівати яйця, адже їм потрібен саме такий жар, а самці тим часом збирають деревину для палива. Біологічний вид болотяних драконів був якимось провалом чи непорозумінням. Самиці приносять до чотирьох яєць по три рази на рік, переважну частину кладки трощать самці, необачно наступаючи на неї, а ще дракони, як самці, так і самиці, загалом байдужі до представників протилежної статі. Та й взагалі до всього, крім горючої деревини. За винятком такого собі періоду кожні два місяці, коли вони стають нестримними, як циркулярна пилка. Він нічого не зміг вдіяти, коли його потягнули у розплідник, вбирали з голови до ніг ушкіряні обладунки зі сталевими пластинами і запхали до низенької видовженої будівлі, в якій їх щось посвистувало. Всередині пашило жаром. Але мішанина запахів виявилася ще страшнішою. Ледь тримаючись на ногах, Вайм змляво плентався від одного облямованого залізом сажика до іншого, поки його знайомили з грушоподібними червонооками монстриками. Мідянкою Місячною, Герцогинію Маршпенською, зараз при Надії, і Місячним Туманцем Другим, якого минулого року на виставці в псевдополі визнавали найкращим представником породи. Біля його колін танцювали блідозелені спалахи вогню. До багатьох сажів були пришпилені розетки та сертифікати. «А це, боюся, пунцвірник-хорошек-квірмський камнеперий», безжально пояснила леді Ремкін. У Ваймзе перед очима все розпливалося. Він зазирнув за обсмалену огорожу. Всередині на підлозі лежала, зіщулившись якась маленька істота, схожа на своїх родичів приблизно так, як Нобі на середньостатистичну людську особину. Хтось із предків обдарував дракончика бровами, які за розмірами приблизно дорівнювали крильцям-обрубкам, аж ніяк не здатним втримати його в повітрі. Він мав голову неправильної форми, як у мурахаїда, і ніздрі схожі на сопла реактивного двигуна. Навіть якби ця істота спромоглася злетіти, вони гальмували б її, мов, два парашути. А ще капітан Ваймс ніколи не бачив у жодної тварини, навіть у капрала Нопса, такої тихої мудрості в очах. «Таке трапляється», – сумовито сказала леді Ремкін. «Знаєте, все через гени». «Справді». Здавалося, що вся потуга, яку інші дракони марнували на полум'я і шум, зосередилася в погляді проникливому, наче газовий різак. Ваймс мимоволі пригадав, як страшенно йому хотілося, як цуценя в дитинстві. Тут варто зазначити, що його родина голодувала. Їй придалося будь-яким м'ясово. Намагаєшся виводити полум'яних лускатих правильного кольору і так далі, а часом трапляється повний провалій, і нічого тут не вдієш. Дракончик поглянув на Ваймса так, що неодмінно виграв би звання дракона, якого судді заберуть додому, щоб використовувати як газову запальничку. «Повний провалій». Ваймс не знав, що означає цей вираз, але мав деякі обґрунтовані здогадки. Очевидно, йшлося про те, що залишається, коли ти вже зробив геть усе, що мало б дає якісь результати. Немов мов би просторожу сказано», – подумав він. «Усі вони повний провалі. Усі до одного». І він також. Ці слова точно характеризували весь його життєвий шлях. «Витвір природи». Сказала її світлість. Безумовно, я б її навіть у страшенному сні не стала його спаровувати, та й сам він в будь-якому разі неспроможний. «Чому?» – запитав Ваймс. «Бо дракони мають паруватися в повітрі, а на цих крильцях він, боюся, не злетить. Звісно, я б не хотіла втратити цей рід. Серед його предків був деревогриз Яснолузкий, дракон Бренді Родлі. Знаєте бренду?» «Ой, ні». Леді Ремкін належала до тих людей, яким, вдається, ніби всі знають їхніх знайомих. Мила Кобіта. Ну і його братки, і сестрички розвиваються дуже добре. «Бідолашний малий вилупок», – подумав Ваймс. «Ось тобі і витвер природи. Дуже наочна ілюстрація. Вона завжди намагається впарити сумнівний товар. Нічого дивного, що її називають матінкою». «Здається, ви хотіли щось показати», – нагадала Леді Ремкін. Не спромігшись нічого вимовити, Ваймс мовчки передав їй пакунок. Скинувши грубі рукавиці, вона розгорнула його. «Гіпсовий зліпок сліду», – сказала вона, констатуючи очевидне. «І?» «Нічого вам не нагадує?» «Можливо, слід болотяного птаха». «Он як!» – пригнічено промовив Ваймс. «Або дуже великого дракона», – розсміялася леді Ремкін. «У музеї дістали?» «Ні, на вулиці. Сьогодні вранці». Цю, розіграли вас, друже мій. Це той непрямий доказ, він усе розповів. Драко Нобіліс, хрипко промовила вона, вдивляючись у нього. Перепрошую. Драко Нобіліс. Благородний дракон, він геть не такий, як його родичі. Леди Ремкін махнула рукою на скупчені ряди ящерок, які щось шипили. Оце все драко але знаєте, великих драконів не лишилося. Це просто нісенітниця. Їх уже немає, це абсолютно точно. То були красені. Важили багато тонн. Найбільше істоти здатні літати. Ніхто не знає, як вони це робили. І тут до них обох дійшло. Раптом стало дуже тихо. Дракончики у своїх халабутках замовкли і спрямували уважні погляди в своїх рязкравих очей на дах.